Visst, och då tänker jag att jag har ju min sann en, en riktig stjärna på tråden här. Elin Blom, felin, hallå. Ja, hej. Tja, hur är läget? Jo, men det är bra. Hur är det med dig? Jo, det är fint. Sitter ju och sänder radio här, då mår man alltid bra. Eller hur? Ja. <laughs> du, jag måste börja direkt med att säga ett jättegrattis till en helt galet bra singel, Worst Regret. Ja, tack så mycket. Det låter ju grymt bra. Den här tror jag kommer snurra en hel del här hos oss på Pirate Rock faktiskt. Ja, kul. Ja, roligt. Berätta lite. Vad, det, vad handlar den här låten om? Jag läste lite grann sen i pressreleas och sånt där. Så jag har väl lite koll. Men jag tänkte att alla fans måste ju få veta. Ja, eh, nej, men den här eh, låten har lite så rolig historia kring att den första liksom, texten i verserna skrevs redan. För tolv år sedan när jag var heartbroken och bodde i LA. Och det var liksom en helt annan låt då. Och den låten kom aldrig ut. Men på något sätt har jag haft med mig den här texten. Och sen nu då, tolv år senare så jobbar vi i studion. Och börja liksom på så här, skapa de här melodierna som nu är worth regret. Och då så här, kom jag på den här texten och bara shit, <laughs> men den här kanske jag skulle kunna liksom passa och bygga något vidare av. Så, så det är både liksom en gammal och en ny låt skulle man kunna säga. Det är ju du av en tolvårig gammal text helt enkelt. Ja, en, en Och så super... gjorde jag om den till en ny låt. <laughs> det är ju grymt. Men är det inte så? Alltså, man brukar säga så att man skriver de bästa texterna när man är heartbroken. Eller precis helt supernykär. Stämmer det eller? Ja, men det, det, det kanske är, så. Eh, då är det ju så. I så fall är det ju lite kör för mig då här som precis har gift mig. Och... <laughs> Du, du är kör, du kommer inte kunna skriva en enda med bra texter. Nej, nej, jag får bara plocka gamla texter. Ja, ja, det... Nej, men jag, jag, jag tror ja, jag tror, jag tror, det är lite så. Sanning med modifikation. Jag tror liksom, oberoende alltså när man känner sig inspirerad så tror jag man skriver de bästa låterna. Och det så kan klart. ju vara, ja, men, och det är, är man ju ofta när man är då heartbroken eller nykär eller känner liksom eller vi kan ju också bara vara att det händer saker i livet där man liksom så här ja. känner att så här man har inspiration och mycket att, att skriva om. Såklart. Nygift alltså. Då får man gratulera. Ja, <laughs> ah, tack. <laughs> Trevligt. Har du hundra med, med någon bröllopsresa också, eller? Ah, ja, vi, var, vi gifte oss i, i Spanien. Så vi, oh. var, så vi körde liksom en vecka på Mallorca efter. Och, och bara liksom landade i, i, i hela känslan och i... Eh, ah, i, I den kärleksfesten som vi fick uppleva <laughs> Underbart du, Hur ser det ut eh, Övrigt framåt här nu vi Vi har fått eh, Vi fick ju uh, Shut up här tidigare i år Och sen har vi worst regret Är uh, en um, Platta på gång framöver också Eller kan man tänka sig det här möjligtvis mm. Ja, ja, men det är det. Det Jag håller på eh, för fullt nu i studion och färdigställer en platta som, som kommer komma eh, under våren. Eh, exakt välisdatum är inte satt än, men, men håller man utkik på, på liksom mina sociala medier och sånt så kommer, kommer det komma lite info där snart om när. När den här platsen kommer att släppas. Men det är på gång. Underbart. Det tycker vi är riktigt bra. Du, vi ska ju, det blir ju lite världspremiär här. För Paiot Rock-lyssnare i ja. alla fall. Och får höra Worst Regret här nu. Så att jag tror att många sitter och riktigt laddade. För jag har bara pumpat ut det här. jag körde igång programmet här nu. Så att, eh, <laughs> ja. jag, bara, jag bara tänker att jag önskar dig fortsatt helt magisk lördag. Eh, ja, det är Tack. Och sen när det är dags för nya släpp. Eller andra trevliga grejer. Så kommer jag ringa igen. Oss blir du inte av med, förstår du. Ja. Ja. <laughs> Perfekt. Ja, ha en underbar lördag nu och hälsa maken också då. Ja, det ska jag. Ja, det är bra. Tack så då. Ja. Hej då. Tack. Hej. Hej. Så där, är men damer och herrar, då är det dags. Det är det världspremiär här på Pirate Rock nya singel med Felin, Worst Regret. Full of shit and all those happy endings that don't exist That's why it's so damn high To say so my heart And I'm so To dance away, you and me. I just wanna drift away the fade, 'cause you fucked Now I'm so messed up and I know it's mine to stay. Thinking you change, now I see love bound to break. And that we once met, it's You were too me issues. Här, Dagens bad ass Woman. Hade även kunnat vara det. Var det verkligen bättre för men Jag tycker det här passade bättre i programpunkten Badass Women som är min favoritprogrampunkt. Felin med nya singen Worst Regret. Jädrar. Vilket drag. Det kommer vi vara mycket av. Det kan jag garantera. Ehm, är det så att du missade intervjun så kastar vi ut den sen på Pirate så såklart. Men håll ögonen öppna nu i sociala medier. Det kommer ju en platta framöver också. Den ser vi fram emot. Um, Corey Taylor känner du till kanske, som han är och Stone Sour kör ju även solokarriär. Det här är Star